gunon koldo gaurkoan gizarte larrialdietarako laguntzen inguruan hitzingo dugu. Irungo udalak larehun da mila euroko aurrekontua gizarte larrialdietarako laguntzetara bideratuko du. Eusko jaurlaritzak gastu hori onartu ondoren. Irungo udalgobernuak iragan astean gizarte larrialdietarako laguntzetarako larehun lageita mila bostehun da Euroko aurrekontua onartu zuen. Aurrekontu hori, 2000 amabi urtean zehar bideratzea proposatu du. 2000 maika urtean irureunda berrogeita maika mila euro bederatu zituzten, eta eskaera, lareun irundarrek egintzuten. Denbora atzera egiten baduin, baldin badugu ordea datuak zehar zeharo ezberdinak dira. Bidasoamia.info egunkari digitalak 2008an argitaratutako datuen arabera garaia hartako eusko jaurlaritzak mila euroko laguntza bideratu zuen. Irungo udalak gizarte larrialdietarako laguntzen kostuari aurregiteko 2008an 700 irundar larrialdeetarako laguntzak behar zituzten 700 hau bimila sortzian, irungu dalak asaltzen zuenez, berreun mila euroko defizita zuen diru laguntza partida honek. Horregatik, garaiko eusko jaurlaritzari, hau da, PNV-ko eusko jaurlaritzari eskatu zioten, aurre kontu horren askartzea. Baina galdera ugaria airean gelditzen dira. Irungo iriak gipuzkako langabezia tasa altuena izanda, euneko amasaikoa, gizarte larri laguntza behar duten herritarren portzentalia apaldu egin du 2018an baino irureun lagun gutxiago, nola saldo daiteke hori. Azken la urte hauetan gizarte larrialdietarako laguntzen aurrekontua euneko berrogei batean jeistea. Pobrezia datuak inoiz baino altuagoak direnean gure hontan. Karitaseko bolondrezek ongi esagutzen dute pobreziaren bilakera hori irungo irian. Eta datuak ez datos bat irungo dalaren zenbakiekin.